Острів прекрасний лежить посеред винно-темного моря, крит плодоносний навколо, омиваний хвилями. Сила безліч там всякого люду живе, а міст дев'яносто. Різні там мови змішалися, там проживають ахеї, етеокрити відважні, кідоняни. Плем'я Дорійське, що розділилось на три, та ще богосвітлі Пелазги. Кнос – це місто укритян найбільше. У нім володарів дев'ятиліттями Мінос, великого Зевса-бесідник. Батьком він був мого батька, хороброго Девкаліона. Мав двох синів він, мене. І державного і до І до мене віліон на човнах крутобоких поїхав разом за Треє синами Етон моє ймення приславне. Я був молодший роками, він старший за мене, і сильніший. Бачив я там одіссея, як гостя приймав із дарами, силою буйного вітру від мису Малеї відбивши в час, як до Трої він їхав, його аж до Криту загнало. В Амнісі він зупинився, де Ілітії славна печера. Гавань же там невигідна, і від бурі він ледь врятувався. В місто прийшовши, почав він про Ідоменея питати, другим його називаючи і любим поваженим гостем. Десять або й одинадцять займалося в небі світанків з дня, коли той вільйон на човнах крутобоких поїхав. Я Одіссея у дім свій привів і, прийнявши гостинно, став від душі частувати. Було б у всього в нас доволі товаришам його всім, що накрит з ним приїхали разом, хліба я дав і вина, і скрометного, в людях зібравши, дав і биків заколоти, щоб дух вони свій вдовольнили. Також дванадцять днів провели богосвітля Ахеї. Бурний затримав їх вітер, борей, неможливо і на суші і встоять було проти нього, наслав його бог зловорожий. Лиш на тринадцятий день він ущух і вдалося їм відплисти. «Так він багато брехні!» — розповів, що направду скидались. Слухала і сльози лила пенелопа, їй танули лиця так як сніги над стрімкими узгір'ю вершинами тануть, легким зефіром навіяні і теплим розтоплені евром, так як річки течію розсталими водами повнять. Танули так під потоками, сліз її, лиця прекрасні, в смутку про мужа її, що поруч сидів. «Одісей же!» З цілого серця жалів дружину, що гірко ридала, та, наче роги отійчий, залізо були нерухомі, очі його у повіках. Старанно він стримував сльози. А вдовольнивши зажурене серце плачемного слізним, знову до нього звернулась вона із такими словами. Хочу тепер я, чужинче, тебе перевірити трохи. Кажеш, приймав ти мого чоловіка у домі своєму і товарішив його, кажеш, і з ним частував богорівних. Отже, скажи, ну яку поверх тіла носив він одежу? Сам він на вигляд який? І які прибули з ним супутці?